Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjergård Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvi. For godt en uge siden blev et 30-årigt medlem af LTF banden Vartex-fængslet i en sag om grov vold i København. Det var et lukket retsmøde, men Dan Bjerregård, du var der, og du fik mest muligt ud af det. Hvad handlede det om? Jeg fik mest ud af de ganske få minutter, øh, inden dørene blev lukket. Jamen altså, det det handlede om, det var, at øh, som du selv siger, så var jeg taget ned i, øh, i, i Københavns byret i sidste uge, og øh, i forbindelse med, at der skulle være en voldssag, som øh, det var ikke nærmere angivet, hvad det gik ud på, men jeg tog alligevel derned for lige at se, hvad, hvad det måske kunne være. Og, øh, det var sådan en lørdagsvagt, du havde på, på ekstrabladet, ikke? Så der yeah. var nødt til at gøre et eller andet for at få noget til at vise. Det er det, ja. og, øh, og der skulle være den her fremstilling i en, i en voldsag. Og øh, da jeg så går ned og sidder ned i retten, så kan jeg øh, med det samme se, at det er jo et øh, forholdsvis kendt medlem af bandet øh, Loyal til Familia, der bliver ført ind i, øh, i retten. Og han har iført de her karakteristiske blå fængselsbukser og øh, en sort trøje. Og så, hvis man skulle tage fejl, jamen, så havde han også en LTF-tatovering på venstre hånd. Så, så der var ikke så meget til fejl i, at det var, øh, det var den retning, vi, vi gik i. Og ja... Øhm, han var så sigtet for den her grove voldsparagraf, og anklageren fremførte, øh, hvad der var sket, og det var et, øh, sådan et større overfald, han havde været med i, hvor øh, der er en navngiven medgærningsmand på fri fod, og så tre fire andre, som, øh, som også stadig er efterlyst af Okay, politiden. så det er en gruppe, Den politiet? det er, større, ja, det er større gruppe, der har, der har begået, vold. Været, øh, begået det her overfald, og han er så blevet... Blevet fængslet for det. og, og det foregik ved lukket dør, så vi ved jo ikke så meget mere om omstændighederne eller politiet. Nej, det, det vi materiale. ved, det, det vi ved, og det sagde, og det var så en af begrundelserne for at lukke døren. Det var at at så siger, jamen det her det, der er ikke nogen tvivl om, at første det foregår i bandemiljøet, og det, det kunne man jo næsten øh, regne ud. Det skulle man ikke have det, stået op for. Du havde det. Ja, den, den, den var åbenlyst, men så siger hun sådan lidt kryptisk at, at det foregår i, i LTF miljøet og så tænker man sådan jamen, det, ja det, det gør det vel, fordi han jo Medlem af LTF, men men det skal så viser sig så at der måske ligger lidt mere i det, fordi det som, som det så efterfølgende på, på forskellige kildeoplysninger kom frem, det er at øh, han altså øh, har overfaldet en tidligere øh, medlem af band af Loyal to Familia. Så offret er også et Loyal to familie menneske. Ja, så... det, jeg sidder med din artikel faktisk, Dan Bjergård. Og øh, næsten en fejl. I. Det er fint. <laughs> Æ, offret fik flere alvorlige skader af hovedet, blandt andet hjernerystelse, beskadigt kæbe og det ene øre revet halvt af. Alligevel øh, voldsomt. Ja, det må man sige. Og, og og hvem er ofret? Så, så han er så også medlem af, af banden? Han er også medlem af Loyalty Familie, og, og de oplysninger, som, øh, som jeg har fået, det er, at han skulle være et højstående øh, medlem fra Aarhus. Altså, øh, en af de her steder, hvor Loyalty Familie faktisk i forbindelse med ekspansionen her hen over foråret har, øh, har forsøgt at komme øh, ja, ind i forskellige byer. Og der var Aarhus jo et af de, de steder, hvor vi også så, at der kom en, øh, en masse konflikt ud af det med, med rivaliserende grupperinger. Og oh, det var sådan en meget markant fremferie, ikke? Nu slår vi os altså også... Det var lige før, der var pressemeddelelse, nu slår vi os ned. Nu åbner vi jo. Ja, lige præcis. Og, og man kan sige, der, der det er så der hvor sådan, der er lidt forskellige udmeldinger om hvordan det her skulle have foregå. Der er nogen der siger, at den her person selv er taget til København for ligesom at fortælle, at nu vil han forlade bandemiljøet. Og så er der andre der har fortalt, at jamen, han er simpelthen blevet tilsagt og får at få at nu skal du komme herover. Og det kan jo måske være. Det kan et måske fortælle det mere om. Men det her med at de har måske hørt rygter om, at han vil forlade klubben eller et eller andet sagt, Nu kommer du lige herover og forklare hvad der er der foregår. Aarhus Steftidende skriver om samme sag, at det er, det er en, en kendt bandeleder for Loyal nye afdeling i Aarhus. Men at, at det, han er altså Aarhusian, han er ikke en, der er blevet om man man sige, udstationeret fra Nørrebro i København til Aarhus for at åbne det. En man har lo rekrutteret lokalt, vil jeg sige, øh, som så har været en del af at bygge den nye øh, afdeling op, som efter så ville ud igen. Nej, det er Altså, det, det er jo det modsatte, af Gylden har det her. Hvis man siger, at jeg tror ikke, I at være med her, så får man bange. Øhm, ja, nogle steder gør du, og så er der nogle steder, du ikke gør. Men jeg tror bare, at øh, loyalty og familier i Aarhus og i København, øh, specielt København, vil sende et signal til de andre medlemmer i Aarhus om, at, øh, at det her det, det, der vil ske, hvis I også trækker jer. Øh, og I kan ikke bare trække jer sådan der. Altså, jeg, ud fra min erfaring, synes, at det ligner et signal, der sendes videre til de andre LTF-medlemmer af og, Aarhus. Og, og det er måske ikke så mærkeligt, fordi der er jo flere andre af de her øh, grupperinger, som lige pludselig blev en del af LTF, hvor der altså har været noget frafald, og nogle, altså der var blandt andet en, øh, en gruppering op i, i Nordjylland, hvor at, øh, sådan hovedmanden, der stod for den, også blev smidt ud, hvor man ikke mente, at de havde gjort deres arbejde godt nok. Og så er der i andre byer, hvor man har hørt noget om, at der er måske nogen, der ikke synes, det var så fedt at være LTF'er, som det måske lige lød i første omgang, og egentlig måske ikke synes... Øh, at, ja, at øh, den der LTF-konstellation var, øh, var så fed igen. Så, så, så det kan godt være, at, øh, at man nu er bange for, at der kommer sådan en, øh, en større flugt. Men Nidim, hvis man har en bande, hvor, det, hvor den der interne loyalitet og bruderskab er, er helt afgørende, og man slader ikke om hinanden, og man har hinandens ryg og alt det der fælles noget, hvorfor vil man så have nogen med, som ikke ønsker at være der? Jamen, kære Marie Louise, jeg forstår det heller ikke selv, fordi at jeg ved, at Hells Angels har en, øh, en stil, der gør, at hvis du ikke vil være en del af Hells Angels, så er du også velkommen til at forlade Hells Angels, fordi at muligheden for, at du så stikker i en sag, den er jo kæmpestor, fordi du er presset til at være i det miljø, som du ikke har lyst til at være i. Men når man så presser folk til at være tilbage, ligesom banditter, der skal have penge for, at du går ud, og du ikke har råd til det, jamen så kan jeg ikke forstå, at man bruger den teknik, fordi at man burde jo frygte, at de her mennesker hører for meget, og, og kan faktisk gå til politiet og sige det, bare for at politiet skal hjælpe dem ud af miljøet. Så jeg kan ikke svare på, hvorfor LTF gør det, udover, at de nok er i gang med en konflikt op og ikke vil miste deres medlemmer. Og så, så kan man jo også sige, at øh, ja, det, det er jo lidt i samme boldgade, men de har jo lagt sig ud med rigtig mange mennesker i rigtig mange forskellige byer, så, så, så de er jo lidt afhængige af, at de altså også har noget, noget muskelkraft, eller nogen, de kan sætte til at lave noget af, af det arbejde, som, øh, som de ser. Men, men kan man sætte nogen, som har ligesom givet udtryk for, at jeg gider ikke være med mere? Altså... Undskyld, den lidt platte sammenligning, men hvis jeg var træner for et håndboldhold, og der var en af spillerne, som sagde, jeg gider ikke spille håndbold, så ville jeg da ikke øh, sætte ham på banen, hvis jeg gerne ville vinde næste kamp? Nej, men de bliver heller ikke sådan rigtig sat på banen, og, det, og hvis du har... Øh givet indtryk af, at du faktisk ikke gider at være der mere, men er presset til at være der, så får du heller ikke de der store sager, der gør, at uh, du kan ramme rigtig store mennesker, men du er der mere for at vise uh, styrke i tal. Og, og hvis du, uh, sådan noget som retssager, som Joab uh, Karn har været i, det er jo meget, så kan du tage sådan en mere til retssagen for at vise, at man er mange Altså det, du, du fortalte om det i sidste uge så, så skal, bliver man ligesom indfraskaldt til at stille op og stå og vise ja, sin at at vise og støtte. støtte og ja. det er jo mere at man bruger sådan nogle, øh, man ikke bruger til andet så bruger man dem til sådan at vise tal i stedet for hvis man skal ud og manifestere og sådan noget så er det meget godt med sådan nogle der ikke vil være en del af miljøet. Men jeg tror også, tror også det godt kan hænge sammen med det her med at Øh, altså for eksempel hvis man laver nogle kriminelle aktiviteter ved siden af jamen så skal øh, den her klub stadigvæk måske have en del af det på den ene eller den anden måde og, og i LTF der ved man jo godt at hvis de her personer de forlader LTF så er det formentlig ikke for at blive lovlydige i på den anden side så, så der der også noget konkurrence i det altså at de ikke skal ud og, og lige pludselig være en konkurrent i stedet. Jamen det er også frygten for at de skal gå over til fjenderne i stedet for og, og, og frygten for at de skal gå over til fjenderne med alle de oplysninger de har fra LTF der lige at op i Aarhus den er jo også øh, meget sikkert i selv verden her i København. Jo. Øh, Dan Bjerregaard, øh, når, når offret selv i, i denne her voldssag, vi taler om, er, er en del af, af banden, og om du siger, der er en fængslet, som politiet mistænker for at være med i overfaldet, men, men man mener, at der er en stribe flere på fri fod. Ja. Okay. Det lyder jo ikke som en sag, hvor det, hvor det sådan vil, vil vrimle med oplysninger om, hvem gerningsmændene kan være. Nej, det, det ved vi jo ikke, fordi vi, det blev holdt bag, bag lukkede døre. Altså det vi ved, det er, at der er den her, det her ene bandet mellem fængslet, og så er der én navngiven medgændingsmænd, og så skulle der være tre-fire andre, som man altså ikke har helt styr på endnu, hvem kunne være. Men, men ja, det er jo et miljø, der normalt ikke taler, men, men omvendt så kan man sige, jamen hvis, hvis man er blevet overfaldet, så kan det godt være, at det er det, der måske i sidste ende gør, at man måske gerne vil samarbejde med politiet, og det er derfor, de har navnene. Men, men som sagt, så er det ikke kommet frem, og det er rigtigt nok, det er jo i de her kreds, det er rigtig svært at få nogen til at tale. Dan Bjergård, vil du ikke love, at du følger med i, hvad der videre sker? Den første bliver altså varetægtsfængslet for 24 dage, og øh, politiet leder efter resten, ikke? Det gør jeg. Tak. Du lytter til Politiradio på Radio 27. I den forgangne uge fik vi højesterets afgørelse af tre sager om grov vold, som, hvor spørgsmålet var, kan man, når man dømmes for grov vold, idømmes samfundstjeneste? Altså, så man ikke skal i fængsel, men i stedet for udføre samfundstjeneste. Øh, for et par år siden, der udvidede Folketinget mulighederne for at idømme samfundstjeneste som alternativ til fængselsstraf. Det er jo noget, dommeren i retssagen skal... skal altså, det er, ikke, det er ikke noget, nogen sidder og finder på bagefter. Det er noget, man bliver idømt ved retten. Og, øh, og der har altså været nogle sager hvor også for grov vold, hvor spørgsmålet, kan man der øh, få samfundstjeneste i stedet for komme i fængsel eller ej? Og sagde i to af de tre sager, der er blevet indbragt fra højsret. ja, det kan man godt. Øh, så nu øh, må vi regne med, at det er en praksis, som øh, domstolene i øvrigt vil rette ind efter herfra. En af de to sager var sådan en klassisk voldsag fra et sådan et natteliv-diskotekværk, hvor øh, to mænd kommer op og, og toppes på dansegulvet, og så bliver der skubbet og slået, og der ryger vist også en flaske igennem hovedet. Der er ikke sådan, så går i stykker, men der er en, der bliver slået i hovedet med en flaske. Forsvarsadvokaten i denne her sag, som altså endte med at blive en dom for grov vold, øh, hvor straffen blev samfundstjeneste, det var Jørgen brandenhoff som er med os nu. Ikke også, Jørgen? Det er ja. Hvorfor var det vigtigt at få denne her sag ført helt til højst Det var uh, uafklaret i uh, praksis med hensyn til grove voldssager. Især de grove voldssager, der ligger måske i den nedre del af de grove voldssager. Sådan en sag, som jeg for eksempel havde, hvor det var begrænsede skader. Uh, det ligger sådan i nedre regioner på 45 vold. Så, så det skulle afklares øh, i, i, i praksis, øh, hvad der skulle til, for at det kan give en betinget om et samfundstjeneste. Og, og du siger 2,45 vold, bare for øh, vi ikke bliver alt for indforstået, så, så er der jo ligesom øh, to voldsparagraffer, øh, som er 2,44 vold, Præcis. som er øh, det, man kalder mild vold eller almindelig ja. vold, og så 2,45, så er vi ude i kvalificeret eller grov vold. Kan man ikke sige som ja. tommelfingerregel, at, øh, at hvis man slår med noget, så ryger man op i den, der hedder grov vold. Ja, tosiderfærdelvold er en almindelig simpel voldsbestemmelse. Det er med de barnehver, kan man sige. Og så tog 45 der hvis der blev anvendt genstande sådan som, som udgangspunkt. Så, så ryger man derop. Det kan også godt være uden genstande, hvis det er meget alvorlige steder og meget alvorlige tilfælde. I, i den tredje af de sager, der var blevet indbragt for Højesteret om det her spørgsmål, der sagde sag Højesteret nej og mente, at den dømte, han, han skulle altså have en fængselsstraf. I de to andre, og i den ene altså var din, øh, der sagde man, ja, der kan godt give samfundstjeneste. Hvad er forskellen? Hvad var det, der gjorde udslaget, som du læser no, dommene? Det jeg gjorde, som jeg læser dommene, i den dom, hvor der, der gik en ubetinget straf. Øh, det var for, for det første ikke en ung person. Øh, der var heller ikke på samme måde en forudgående uenighed mellem dem. Det var det, noget det i, ikke. Øh, der der ikke. Sådan, de var ikke uenige sådan på forhånd sådan impulsivt, spontant, uenig. Det var, det var noget, du sker ud på, på vejene. Øh, der var en, der var provokeret af en anden persons kørsel. Han følger så efter den her person her i ret lang tid, altså den dømte i sagen. De holder ind på en parkeringsplads, og så er det så, der blev udøvet vold. Så det er ikke noget, der sker spontant heller ikke. Altså, det er, man har lige så lang tid til at tænke over det. Jeg tror, det er en 10-unders tid. Det er en han kunne have stoppet sig selv, ja. Det er ham, der selv går ud af bilen og retter henvendet til en anden person. Det sker heller ikke i nattelivet, det her. Øh, og det er også en formidlende omstændighed. Øhm, altså i din, din i, i din sag, der er det en formidlende omstændighed, at det sker Præcis, i nattelivet. Ja. Og så er du, så det en, en formidlende omstændighed, at, at han er ung, din klient, ikke sant? Han, han er ung, han er ustraffet, og der er begrænsede skader. Og så har vi den her forudgående uenigstemmelse af en eller anden form for skænderi, som netop sker i nattelivet også. Så det er ligesom alle de typiske kriterier, som taler i den, de er til stede i den sag, jeg havde. Og er jo også den anden sag, hvor der skete betinget om med samfundstjeneste. Og, og det er også en, en, en meget ung gerningsmand. Det er noget, der sker på en skole, også efter noget en eller anden konflikt, der sådan, trapper lidt hurtigt op. Ikke? Præcis, der har været noget drilleri gennem lang tid mellem to personer. Det blev så for meget for den ene dag, øh, og så er det så, at der sker det her øh, vold. Jeg går ud fra, at du øh, fik du det, som du ville have det, så du er godt tilfreds, men kan du kort her til sidst forklare mig, hva, hvor, hvad er det for, for dig, der gør, at samfundstjenesten er den rigtige straf? Det er det. Helt klart fordi, at det er en ung person, han er ustraffet. Han har rigtig gode i forhold. Han er under uddannelse. Øh, og så er også det vigtige, at der er nogle begrænsede skader. Det var det her, slag i med en flaske. Den flaske blev heller ikke knust øh, ved tilfælde, fordi man siger, at en flaske den typiske farlighed, siger man, at det er 245 vold, når det er en flaske, fordi det kan jo gå galt med sådan en flaske. Så, så siger man så konkret på det, skal man også kigge i hver enkelt sag. Og her er der altså begrænsede skader. Der var kun lidt rødme og lidt ydenhed. Øh, det var alt. Og så også det her, at det er nattelivet, med øh, og der er den her, her skænderi mellem dem. Det kan man se, der er jo en video i sagen, som du har afspillet. Der kan man simpelthen se, hvad der foregår. Øh, og der kan man tydeligt se, at de bliver ude, ude på, på dansegulvet, og, og og de er fat i hinanden. Øh. Men, men synes du, at Højesteret hvis, hvis siger, at øh, det kan godt være, at det er grov, vold efter den grove paragraf, men, men, øh, men vi, vi idømmer i går så en kun samfundstjeneste siger man så, at det ikke er så alvorligt? Øh, det, er jo ikke, det er jo i hvert fald mindre alvorligt, end landsretten mente, det var. For i landsretten, gav er jo en ubetinget straf på tre måneder, og det var alene længe 60 dage altså med samfundskeneste betinget i højeste ret. Øh, så, så, så de har i hvert fald en forskellig vurdering af grovheden. Og, og så er det altså højesteret der tæller, og det gør det også fremover. Tror du, det betyder, at vi kommer til at se flere af at, at den her type sager med sådan, noget, sådan nogle lidt banale situationer, som ender i en voldssag, hvor man tilfældigvis har et eller andet i hånden. Der er, vi taler ikke om nogen, der bliver smadret til ligekasse med, med, med cykelkæder. Vi taler om sådan noget værtshusballade, hvor den ene tilfældigvis står med en flaske. At, at vi kommer til at se flere af den type sager, som bliver afgjort med samfundstjenester. Det tror jeg, at vi gør nu, ja. Øh, den type sager sker jo desværre øh, forholdsvis ofte i hvert fald i nattelivet. Også fordi, at begge parter, de er jo typisk påvirket af alkohol eller andre ting. Det som tilfælde var også sådan i den sag jeg havde, at både den forvejede og den tiltalte, de var jo øh, fulde begge to. Øh, så i de her sager her, der vil man i højere grad se det, når man har... Det grænsede skal, som sagt, og det er unge mennesker, og der er gode personlige forhold i øvrigt. Men, og jer, der er forsvarsadvokater, og I har i hvert fald nu med højestrætsdom, jo fået øh, et par gode argumenter på hånden til næste gang, I skal protestere på en strafudmåling i de her sager, sandt? Det har vi helt sikkert, for ellers havde vi jo øh, kun, øh, kan man sige, dommen fra april måned i år, og i fra april måned øh, i år, hvor der blev givet en ubetinget sanktion for noget 245 vold. Øh, så, så nu har vi ligesom øh, en ny højestrætsdom, jeg skal sige, at det var også et andet tilfælde. Det var en mere alvorlig øh, tilfælde, øh, den højstræsdom, der er fra øh, Altså den, fra april den april tidligere, ja. ja. præcis. Den fra øh, april måned i år, ja. Men øh, advokat Jørgen Brandt schmidt så er der vel sådan set andet tilbage for mig, når jeg dig at god arbejdsløst og tillykke med, med... Kalder man det en sejr, når man har været i højstræsdom og fået sin vilje. Det gør man det helt klart, ja. Okay. Tak for tak, det, ja. du ville være med. Du lytter til Politiradio. Maria Dan det er, jeg er det. Og det er nemlig ganske rigtigt politiradio, vi er i gang med, men det er lige før, at øh, jeg har lyst til at omløbe os til pædagogradio i dag, fordi jeg har hele tre repræsentanter for forskellige vinkler af pædagogfædet stående i studiet nu sammen med Dan Bjergård som er mange ting, men ikke pædagog. Ja, Dan. Det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. Alle Handlinger har konsekvenser. Det sagde justitsministeren fredag morgen. Han stod ved siden af børne- og socialminister øh, Maj Mercado og præsenterede det, kan jeg godt sige, længe ventet udspil til en indsats mod ungdomskriminalitet. Det var, det var en plan, at, at man ville gøre noget på dette område, blev lanceret, da øh, Venstre regeringen tiltrådte, øh, altså den tidligere regering. Og, øh, så der blev arbejdet på det under Justitsminister Søren Pind, og så er der blevet arbejdet på det videre nu under Justitsminister Søren Pape. Og fredag fik vi så i et øh, glittet katalog med farvebilleder i øh, planen, som man nu skal forhandle videre om. Alle handlinger har konsekvenser, er overskriften. Ej, man kunne sige noget småtavligt om politikere lidt der, men vi beskæftiger sig ikke med politik, men med politik. Til at diskutere det her, har vi inviteret socialpædagog Christina Ruben fra Ballerup Kommune, som i vældig mange år har arbejdet med lige præcis kriminalitetsforbyggende arbejde. Det er Welcome. rigtigt. Tak. Og så har vi Torbi, som jeg har lovet, at vi ikke bruger efternavnet på, fordi vi skal tale om din ikke så pæne fortid. Ja. Vi skal ret langt tilbage. Du er 27 år nu, men da du var ung, der var du sådan set en af dem, som man gerne ville have haft et projekt, som det regeringen nu foreslår til at gøre noget ved. Tror du ikke, du havde været kandidat? Jo, det tror jeg i hvert fald. Det havde de nok været glad for. Torbille, du var 15 år gammel. Der blev du dømt for grov vold. Ja. Som jeg forstår det, så var du sammen med et par jævne kammerater på vej hjem fra en fest. Ja. Det var ude i en by af, i Virum, jeg ikke er i så tit. Og så var der så min, vi var på vej hjem, så det var sådan klokken var fire om morgenen eller sådan noget. Og så mine venner var lidt længere end mig, så jeg kaldte efter dem og så var der en, en voksen mand, jeg var 15 år på det tidspunkt, så var der en voksen mand på omkring 23-24 år, som gjorde grin med, at jeg kaldte efter mine venner. Og så havde vi en mindre konfrontation ud foran en tank, hvor vi lige talede sammen, og så gik vi hver til sit, og så sådan 10 minutter efter, stod vi ind i hinanden igen. Og han var sammen med en ven, og så, så en af mine kammerater, han, han konfronterede sig ham, og så ham, den voksne mand, han slog sig min ven i hovedet, og det gjorde så meget min anden ven. Vi hoppede på ham, og så så fik han bank? Ja. Og øh, I slog ikke med noget, men til gengæld så brugte I både hænder og fødder. Ja, altså da han kom ned og liggede, så, så prøvede han sådan at komme op igen, så vi, vi sparkede til ham, og det resulterede i, så vidt jeg ved, at han brækkede i hvert fald nogle ribben, og så ved jeg ikke helt, om der skete noget med hans, med hans ansigt. Så. Du var 15 år gammel, og det var jo nok derfor, at du slap med en betinget dom ja. dengang. gang kunne man slet ikke idømme samfundstjeneste for grov vold, som det, vi talte om lige før. Men du fik en betinget dom, men med et vilkår om, at du skulle gå i sådan noget vredeshåndterings... Ja, ja vi kaldte det bare... Forløb. Vi, vi kaldte det bare anger management, for det var også der, den der film lige var kommet ud, så det synes jeg var lidt, var lidt sjovt, hvis man skal grine af situationen. Anger management. Det, ja, så det var med det på en måde var sjovt. Ja, men, og det foregik så i, i under kriminalforsorgen, fordi du havde en betinget dom, ja. og så havde du et vilkår om det, og så skulle du mødes kriminalforsorgen og deltage i det her forløb. Ja. Virkede det? Det... Altså, jeg synes ikke, hvis, hvis de så på, hvad modsætning for forløbet var, så vil jeg sige, at det på ingen måde hjalp. Øhm, men jeg synes, det var godt at, at komme derud i det, at man fik nogle krav, og at man var været i kontakt med nogen, som godt gad en, og hende, der var øh, der, der styrkurset, hun var meget engageret, og ville også rigtig gerne, og ville rigtig gerne hjælpe os, og det kunne man godt mærke, så på den måde var det en positiv ting. Men også de andre, som var, der var, jeg var derude sammen med tre andre, og de sad jo også meget åbent og talte om, hvordan de håndterede problemer, når de blev redde. Og, og det lød ikke som om, de lærte så meget af det, det forløb, som vi havde derude. Lærte du noget af det? Det synes jeg ikke, fordi selvom det måske lyder lidt øh, ironisk, så på det tidspunkt følte jeg ikke, at jeg havde så mange så Du synes ikke selv, du var red? Nej. Du synes det var helt fair, at du havde taget ham? Ja, og det var også derfor, at der reagerede, så var det jo mere det er min rationalitet uden for, i stedet for at det er min følelse, så det er jo ikke fordi jeg var helt sur, at jeg gjorde det. Du har bare sådan ting der sammen i min verden på det tidspunkt. Øh, Toppe, det var jo ikke, det var jo heller ikke første gang du var oppe slås da det her skete. Nej. Du var bare lige blevet 15, så du er lige snedet der over den kriminelle lav eller, og det er derfor du fik en dom. Ja. Men du har fortalt mig at du jo i adskillige altså, år før, jo også havde været op at slås, og også havde problemer med dit temperament, osv. I en sådan grad, så du allerede, da du var 11 år, ikke, der spillede det ikke rigtig øh, henne i din almindelige folkeskole længere, og så blev du anbragt på sådan et skolehjem. Ja. Hvad er, hvad er et skolehjem? Um, det er svært at finde en præcis definition af, hvad et skolehjem er for mig, fordi jeg har aldrig rigtig fået helt at vide, præcis, hvorfor jeg var der. Men sådan som jeg forstod det, så var det for børn, der havde, havde problemer... Øh, sådan i forhold til skole, og kunne være meget af eller havde problemer i, i hjemmet i sådan en grad, at øh, man skulle bo på en institution i stedet for... Så det er sådan lidt som et børnehjem eller kostskole i ja. en blanding? men vi havde stadig kontakt med vores... De fleste af os kontakt med vores forældre, og, og altså, jeg ved, jeg tror i en kostskole, så går man der måske et år, eller sådan noget normalt, og her kan man jo bo i, i sådan 10 år, hvis man havde lyst til det. Jamen, du kom der, da du var 11 år gammel, og hvor længe var du der? Jamen, jeg boede der til at jeg var 18, og så, altså, fordi der kunne jeg selv, jeg godt ville flytte ud derfra. Og så havde jeg kontakt med dem til, at jeg var 21, da jeg blev student. Og man kunne har været indskrevet til, at man var 23. Men hvis, hvis det, der var udfordringen allerede, da du var 11 år gammel, som gjorde, at man sagde, nu sender vi dig herhen, og der skal være en ekstra opmærksomhed på dig. Men, og, og du så, da du 15 år gammel, smadrede en mand på gaden. Så, så lyder det ikke som om, at det rigtig havde hjulpet så meget. Og komme op på skuelhjemmer? Ja. Nej. Det var, det var lidt, jo lidt sjovt, fordi at jeg, jeg var født og vokset op på Nabro indtil jeg var 8, og så flyttede min mor mig til Gentofte for at få ud af det miljø. Og så, altså dem omgangsræs, jeg så havde i et par år i Gentofte, var overhovedet ikke den samme. Men når man så bliver sendt på en institution, hvor at alle har en, en for, for voldsom fortid, så er det jo så er det jo dem, man bliver præget af. Og så bliver de bliver også præget nogen udefra, og så kommer man ind i en ond cirkel af et, dårlige miljø og bliver introduceret til den mere voldsom form for vold og, og misbrug i forhold til has og stoffer og sådan nogle ting. Så når nu regeringen foreslår, at man skal kunne sætte mere kontant ind over for unge børn allerede fra 12-årsalderen, så man med det samme kan mærke, at det, du har gjort her, er forkert, og der, der skal være en eller anden vi skal ikke kalde det straf, øh, forklarede Søren Pappen øh, øh, fredag formiddag. Øh, det, er, det er en reaktion, som man forstår, at det her er forkert. Øh, og så, hvis man ikke forstår det, så kan man, som ministeren siger, skrue op for musikken i systemet, og, og i yderste konsekvens anbringe unge på sikrede institutioner. Øh, måske også en lidt mere fængselsagtig end det skolehjem, hvor du var. Havde det stoppet dig, tror du? Ej, det, det tror jeg Det er jo sådan jeg... lidt vis og vis, for vi ved ja, det jo ikke. Nej. Men var der aldrig nogen, der forklarede dig, at det var forkert, det du rendte lavede? Ja, det er jo det, de prøver at fortælle os hver dag. Og på det tidspunkt, så grimer jo lidt af, hvad de sagde. Så der, der vil vi jo hellere hølge lidt til sine venner, end til en, en pædagog. Det, øh, man i regeringen har foreslået, er, at vi for det første skal have nu fremover en unge lavalder. Og så skal vi have ungdomskriminalitetsnævn, og så skal vi have unge kriminalforsorg, hvor der skal være øh, unge kontaktpersoner, Tror jeg, jeg kan ikke huske ordet helt, øh, som skal hjælpe med at tage sig af unge under 15 år, som altså stadig ikke kan straffes, for vi får ikke sænket den kriminelle lavalder, men man skal gøre noget. Nedim Yassar, du ja, ja. var heller ikke øh, guds bedste barn før du fyldte 15 år, vel? Øh, nej. Var der nogensinde nogen, der prøvede at forklare dig, at det, du foretog dig, ikke var i orden? Ja, Kristina Ruben, ja. gjorde. <laughs> <laughs> og Kristina Ruben står her og er netop, ja, hun var SSP-medarbejder, udgående gadeplansmedarbejder i Ballerup, dengang Nitem var en rod, som ikke var blevet rigtig forbryder, men han var vel det, man kunne kalde kriminalitetstruet, ikke også? Det kan man roligt kalde det, ja. Så Og siden da, man kan sige, at det jo lykkedes for dig med Nitem Det tog tid, men det lykkedes. Jeg vil hellere sige, at det lykkedes Nedim med Nedim. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Du har i mange, mange år arbejdet med SSP, med kriminalitetsforebyggende arbejde med unge, og også med exitprogrammer, når vi kommer hen i den kategori, hvor man er havnet helt tungt ind i bandemiljøet. I det forslag, der er om, at man mere kontant skal på en eller anden måde tage fat i den målgruppe, der hedder 12-15, gør I ikke det endnu? Det gør vi, men det, jeg har hæftet mig ved i det forslag, som du har omtalt, det er, at der er, måske ligger en større forpligtelse for kommunerne fremadrettet. Øhm, og det, det, det, det, det, det tænker jeg er et godt initiativ. Øhm, altså en forpligtelse til, at man i hver politikreds skal have de her øh, ungdomskriminalitetsnævn, som ikke skal være en domstol, men der skal sidde en dommer for borgerhænden? Og så skal der være repræsentanter fra politiet og fra myndighederne, det vil sige sociale myndigheder. Ja. Det vil sige, kunne for eksempel være sådan en som dig. Det kunne det. Ja. Og, og for det nævnt, der skal et ung menneske, som er rodet ud i en, har lavet en eller anden form for kriminalitet, men er under 15, så vedkommende kan straffes, kunne bringes ind, og så skal man kunne beslutte en eller anden form for reaktion. Ja, det er også sådan, jeg har forstået. Men, men det, så tænker jeg bare, altså, jeg ved du, Nedim, du blev sendt på efterskole for eksempel på et tidspunkt, da du var ikke kunne opføre det, ikke? Jo, på døret efter skole på bunden Det holdt ikke længe. Og Torbjørn, du blev sendt på et skolehjem. Ja. Og, og, så det lyder jo som om, at man også for 15 10, 15 år siden også reagerede, når, når børn gjorde den her slags ting. Man kan jo sige, de eksempler, øh, som, øh, som der bliver nævnt her, øh, anbringelser har jo altid hvad kan man sige, den aller, aller yderste øh, mulighed. Øh, altså det er den mest indgribende mulighed. Øhm, og, og jeg tænker jo, at øh, kunne vi have øh, hvad kan man sige, sat ind noget før? Altså reageret øh, tidligere, måske endda bedre koordineret, øh, og så have lavet øh, en, en samarbejdsalliance øh, med familien. Øh, vi taler jo om unge, som er forholdsvis svære at fastholde. Øh, i forløb, øh, når, når vi først er der, at øh, hvad kan man sige, risikoadfærden allerede øh, er øh, ved at løbe løbs, kan man sige. Altså når, når alle kan se, at det her det er virkelig tæt på at gå ende galt. som for eksempel med Nedim, og vel også med nej. dig, Tobi. Ja. Der var ikke nogen, der var i tvivl om, at der var risiko for, at det kunne ende galt. Nej, nej, det, det håber jeg i hvert fald ikke. Hvad var det, der ændrede det for dig? Fordi du er jo faktisk med at ja. være ret tæt på at flørte ind i noget decideret bandemiljø. Ja. Og så ændrede det sig alligevel? Ja, jeg tror, at der, hvor det ændrede sig allermest, det var der, der jeg fandt ud af, at jeg faktisk havde mulighed for at gennemføre en studentereksamen. Og jeg kunne se håb for, at der var en anden vej at gå en kriminalitet. Jamen, var det bare fordi, din din pandelab pludselig var færdigudviklet, og så så du det, så kunne du se det? Nej, altså, jeg, hvordan fandt du ud af det? Altså, jeg, havde ikke, jeg havde ikke rigtig lavet noget skole, fra da jeg gik 3. til 9. klasse. Men så i 9. klasse så fik jeg en super god lærer, som som hjalp mig med at sådan, blive motiveret med at, have, med at lave skolearbejde. Og så fik jeg gode karakterer, både i 9, 910. klasse. Og det gjorde jeg allerede, da jeg kunne se, at jeg kunne faktisk godt lave noget fagligt arbejde. Og så startede jeg jo på Gentof studenterkursus Kursus, og så det, det gik godt derfra. Så en god lærer som gjorde en indsats, var med til at få dig flyttet et andet sted hen og i en anden retning? Ja. Det synes jeg jo, Kristina Ruben ret hvis jeg tager fejl, går igen i næsten alle historier, vi hører om unge mennesker, som har været på kanten af et eller andet, eller involveret i noget kriminelt, hvor det så lykkes at vende det. Er næsten, der er næsten altid sådan en, ligesom i eventyr, sådan en prins eller en, en, troldmand. en troldmand, eller sådan en, som, som er den, der gør forskellen, uanset hvis af de her historier, men er det ikke sådan nogen som dig, der er dem, eller hvad? Altså, ja, det, det kan være sådan en som mig, øh, men, men det kan jo også være alle mulige andre voksne, øh, som er i stand til at etablere den alliance, som jeg snakkede om før, både til familien, men også til den unge, selvom den unge jo som udgangspunkt, som jeg sagde, er svær at fastholde. Øh, så det er, jo, det er jo noget med, øh, som, som fagperson på det her felt, at være øh, vedholdende, at kunne skabe en alliance øh, med, med, med den unge, og så, øhm, hvad kan man sige, have sin faglighed i orden. Øhm, fordi hvis de tre ting er, er opfyldt, som, som vi også hører, øh, du fortæller, Tobi, altså, øhm, så, så er man så meget vundet. Og så kan man nå ret langt, men man skal, man skal ved Gud være vedholdende. det du var jo temmelig vedholdende i at blive ved med at lave kriminalitet, uanset hvor mange pædagoger og fornuftige mennesker de kastede efter dig, jo, men jeg vil også gerne lige sige, at øh, jeg rører jo til duoet, fordi jeg selv valgte for at komme væk fra min mors strenge tyranni. Altså, hun skulle være hjemme kl. 7 under solen. Ikke. Så da jeg kom til duoet, så var det som om, at jeg blev slimmer, fordi lige pludselig var det voksne danskere. Der, og jeg har jo set igennem min øh, venneflok af danskere, hvordan deres forældre var mere frie over for dem. Så, så da jeg kom på efterskole og så, at det var danskere, der skulle passe på mig, så opførte jeg mig jo vildere, vil jeg sige, ikke? Men jeg, jeg spørger lige igen. Var der ikke, fra du var ret lille, ret mange mennesker, der forsøgte at fastholde dig i at gøre noget andet end det, du gjorde, mens du var ret energisk i at fastholde, at du ville gøre de forskellige ting, du gjorde? Jo, altså, jeg, det jeg kan huske for min barn, om det var folk fra kommunen, der hele tiden var hjemme og prøvede at hjælpe min mor med at få mig på rette spor. Hvorfor virker det så ikke? Jamen, en af forklaringerne er jo, at, øh, som Nidem også selv øh, måske er inde på nu, øh, det er, at han var ret determineret. Altså han, han var ret stålsat øh, i forhold til at skulle gøre sig i et, øh, i et kriminelt miljø. Øh, og så, og så, så kan du være nok så vedholdende, øh, og du kan være øh, nok så, hvad kan man sige, fagligt kompetent. Men hvis du ikke kan, hvis du ikke kan øh, lave en alliance, med Nedim i det her tilfælde, så, så er det rigtig, rigtig vanskeligt. Så er der det tilbage at hjælpe øh, familien, i det her tilfælde Nedims mor, øh, med de søskende Dagersvej i familien. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio, og i studiet har vi ud over Nedim Yassar og Dan Bjergård. Så har vi besøg af Christina Ruben, som er socialpædagog og arbejder med kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetstruede unge. Er det den rigtige terminologi? Det er den rigtige terminologi. I Kommune. Og derudover har vi besøg af Tobi, som for en del år så mange år siden som teenager var temmelig voldelig umulig. Kan vi ikke bare kalde det det? Jo, det kan du det skal jeg godt sige. Og så lykkedes det sådan set at holde op med det. Og vi, vi taler om det udspil, der er kommet fra regeringen, som skal være en, en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Vi ved, at ungdomskriminaliteten generelt er faldende. Altså unge mennesker opfører sig generelt mere ordentligt. Men vi ved også, at der er en hård kern, man kan sige 1%, som står for en meget, meget stor del af den grovkriminalitet, kriminalitet, der foregår for aldersgruppen. Nu skal man prøve at finde ud af, ikke alene hvad gør vi for dem, der er mellem 15 og 18 år, som jo kan, kan straffes, øh, men også før man fylder 15 år. Hvad kan vi gøre ved dem? Nogle af de ting, der ligger i forslaget fra regeringen, det er forbedringsforløb. Eller øh, sådan noget genoprettende retfærdighed, tror jeg begrebet er. Søren Pape har brugt eksempel siden han blev formand for det konservative folkeparti, at hvis man har lavet ballade i byen eller hervæk eller noget, så er man godt af at komme ned og vaske brandbilerne på den lokale brandstation. For ligesom at give noget tilbage til samfundet. Nedim og Tobi og faktisk også bjørn, en bjerg, nu kigger I på mig som om, det lyder virkelig, virkelig mærkeligt. ville det virke at føle, at man fik ansvar for at rette op på noget, når man havde lavet noget ballade? Tommy, vi det have virket på dig? Det, jeg tror, det kommer rigtig meget ind på omstændighederne, fordi det kommer jo også så meget ind på, hvordan de, hvordan de tiltaler dig og ser på dig, og især dem, du så skal udøve eller, samfundstjeneste for. Fordi hvis de sådan behandler dig og ser på dig som en, der er kommet og lavet ballade og sådan eller så føler så så man så jo ikke accepteret, Gør... man hvis man nu er en, der har lavet ballader af ja. er så er det vel okay, at man kigger på en, som om man har lavet ballader af er kriminel. Ja, men ikke, hvis de ser, hvis de ser ned, ned på en på grund af det, så gør det jo ikke, at man har lyst til at, at prøve at følge deres vej. Så, så skubber de jo en længere væk. Men hvis de sådan derimod kan acceptere en for en, men, altså som den person, man er, og, og sådan, kan, kan hjælpe en med at motivere en med at, at se det fede i at lave sådan noget arbejde, i stedet for at gøre noget kriminelt, så kan det, jo, kan det jo hjælpe. Men det kan jo også hurtigt give bagslag, hvis... Hvis det skubber en endnu længere væk fra, fra det normale samfund, eller hvad man skal sige, det lovlyde samfund. Men, men hvordan kan det skubbe en, det har du også talt om, Næhjem, at det kan skubbe en længere væk fra det lovlyde samfund? men altså, når man snakker hende til børn på 12 år, der skal stå og vaske brammebiler og sådan noget, jeg kan godt se det der med, at, at han skal gå sammen med en voksen, og den her voksen et eller andet sted kan være en mentor for ham, og, og fortælle ham lidt om, hvordan livet hænger sammen. Det smukke kan jeg godt se i det, men hvad med, hvis man har et barn, der ikke gider, hvordan, hvad, hvad, hvad vil systemet så gøre? Hvis han siger, at jeg har ikke lyst til at vaske en hvordan vil man så... Hey, at han skal mærke sin konsekvens for det, han har lavet. Og jeg ved godt, at det ikke er svar på det, du spurgte om, men det er bare noget, jeg har inde i mit hoved, der brænder helt vildt for at komme ud. Jamen, det, der brænder ind i dit hoved, vil vi gerne have ud, dem. Så tak for det. Det, man siger, kan jeg så fortælle, at jeg sidder her med forslaget foran mig øh, i den nydelige tryksag, der blev uddelt i Justitsministeriet, det er, at, øh, at hvis den unge ikke samarbejder, faktisk i kapitlet, eller det lille afsnit, der hedder, hvis den unge ikke samarbejder, øh, hvis den unge begår ny kriminalitet, eller ikke samarbejder, kan unge det så. En ny øh, instance skal etableres under Kriminalforsorgen, som så skal have ansvaret for de her forløb. Så kan man genindbringe sagen for ungdomskriminalitetsnævnet. Det er det her nævn, som skal nedsættes i hver politikreds, hvor der sidder nogen for politi og socialmedleyder og en dommer for borgeren. Nævnet kan så beslutte, at der skal iværksættes nye og skærpede tiltag. Og det vil sige, en Pæbe formulerede det på pressemødet sådan, at så skruer vi op for musikken, som han sagde. Altså, at man starter med at sige, nu tror jeg lige, vi laver en aftale med dig om, at du skal passe din skole, eller du skal ned og vaske brandbiler, eller hvad man nu skal. Og hvis man så ikke kan overholde det, så... så bliver det strengere, strengere, strengere. Og i yderste konsekvens er så, at vi siger, nu anbringer vi dig på en sikret institution. Men, men kan du ikke høre, hvor latterligt det er? Jeg, jeg spørger bare. Nå, men jeg synes, det er latterligt, at fordi en 12-årig ikke gider at vaske brandbilen, så skal man låse sig inde. Det kan jeg slet ikke forstå. Det, det kommer bare, kom bare til at minde om noget, de sagde til det der anger management -kursus. Der brugte eksemplet en ond cirkel, og det lyder meget hurtigt, som om det kan blive det. At hvis de hvis, hvis, de siger, okay, hvis du ikke du gør som det, som vi siger, så skruer vi op for musikken, og så bliver der skruet højere og højere for musikken, og så bliver det jo en ond cirkel, hvor at personen jo så højst sandsynligt ender i fængsel senere, og møder endnu mere kriminelle folk. Dan ja, jeg, jeg tror faktisk, øh, at altså det, som det altid handler om, når der kommer de her udspil, det er jo, hvordan det bliver eksekveret, fordi h hver eneste gang, der kommer en bandepakke, fast om banderne og hvad, hvad vi ellers har hørt, jamen så, så handler det jo om, i så er der nogle modsætninger og hvordan bliver de eksekveret, og øh, meget af det lyder jo også som et meget, meget tungt offentligt apparat, der skal til at gå i gang og, øh, og, og, og være ind over det her. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man i forlængelse af det, vi snakker om her, altså ser på sådan de enkelte tilfælde, altså det her med, at de her unge mennesker, de er så altså meget, meget forskellige, og der kan sagtens være nogle 12-årige, som godt kan forstå det her med, "Nå okay, nu har vi øh, lavet et eller andet lort, og så skal vi vaske en brandbil eller sådan noget, ikke? Men der findes altså også 12-årige, der allerede er øh, så langt ude på pædagogisk rækkevidde, at det der det ikke fungerer, og når de kommer så ned og en del af det der, som som Nedim siger, jamen så står de der, og så siger de fuck til det hele, og det bliver jo nærmest lidt... en anelse synes faktisk man er lidt sej, fordi man ser fuck ja, til jo, det. Og dem der skal have en til at gå og vaske til de der brandbil, dem er man jo endnu større belastning for, ikke. Øh, så, så, så, så hvis man på en eller anden måde kan få og, øh, altså, skilnet de her personer og, og måske øh, niveauindelt dem efter, jamen hvem passer i hvilke nogle grupper øh, fordi, altså øh, selvfølgelig skal der forebyggende arbejde men der er altså også bare nogen, som i en meget tidligere alder er så øh, langt ude på pædagogisk rækkevidde at ja, så kan man lide det eller men, men så er der altså øh, konsekvenspædagogik der måske er den eneste løsning man arbejder er meget løsligt med at skelne i, i oplægget fra, øh, fra ministerne. Man taler om, om, øh, om tre overordnede grupper. Dem man kalder unge i fødekæden. Øh, dem definerer man som unge mellem 12 og 15. Øh, som er, og det er unge, som har begået eller er mistænkt for at have begået personfejl kriminalitet som vold eller røveri. Øh, og de er øh, også nogen, som laver anden grov kriminalitet, altså indbrudsteori, våben, salgøverfaciterende stoffer og den slags. Og det er nogen, hvor man har en fornemmelse af, at de er særligt udsatte for at ende med at blive den hårde kerne. Så er det dem, man kalder unge i risikozonen Det er en meget større gruppe. De har begået noget mindre alvorlig kriminalitet, f.eks. politiksteori eller herværk, og det er dem, man skal have fat i, før de rykker op i kategorien til at være dem, der er i fødegruppen. Og så taler man om alle de andre, altså den tidlige forebyggende indsats, som er fuldstændig generelt, at vi skal have fat i dem, som ser ud til, at det kan ende galt allerede i så osv. Christina Ruben, du har arbejdet med unge mennesker, kriminalitetstruede unge, i virkelig mange år. Har Dan Bjergaard ret i, at der er nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde? Det mener jeg som udgangspunkt ikke, der er. Jeg. Øh, jeg mener, at der er børn og unge, øh, som, øh, som har hvad kan man sige, så, så mange risikofaktorer, Øh, ophobet i deres øh, ikke særlig lange liv, så at det bliver afspejlet i deres adfærd. Risikofaktorer? Risikofaktorer, jeg tror også, det er omtalt øh, i, i udspillet, du sidder med her. Øh, det, øh, det altså er, risiko for hvad? Øh, en risikofaktor er for eksempel at stå uden for øh, folkeskolesystemet. En risikofaktor er, at, øh, at øh, hvad kan man sige, at der er øh, store problemer i hjemmet. En risikofaktor er øh, diagnoser. Det er risikofaktorer. For at, risiko for, at man havner i kriminalitet? Ja, det er det. Altså, det er ikke det samme som, at børn, der har de her risikofaktorer helt per automatik, øh, bliver kriminelle. Men man kan sige, at børn, der har de her risikofaktorer til stede i deres liv, har en forøget risiko for at blive rodet ind i kriminalitet. Jamen, siger du så, at de kan slet ikke gøre for det, eller hvad? Det siger jeg ikke. Jeg siger, at man målrettet skal kigge på dels de her risikofaktorer, men noget af det, som jeg kunne savne, det var måske lidt mere fokus på de beskyttende faktorer. Altså, hvad er det, hvad er det vi skal gøre for at fremme børns, hvad kan man sige, modstandskraft i forhold til kriminalitet? Det er jo det, som er rigtig, rigtig interessant at diskutere, i hvert fald, når man er fagperson men der må også lige sige, altså det, det er jo selvfølgelig også, altså når jeg siger for pædagogisk gode så er det jo måske også øh, lidt skarpt men det, jeg bare siger, det er bare at man er nødt til ligesom at, at skælne de her personer, altså hvis man står over for en eller anden, og det, det har jeg prøvet masser af gange stå over for en eller anden på 13 eller 14 år, som måske har øh, begået meget meget grov vold, stukket folk ned, øh, begået gaderøverier osv., og, og uanset hvad de siger, så er det øh, stenene, der kommer ud af deres mund, det er bare at de vil være gangster, de vil være store kriminelle, og de er jo øh, folken med alt i samfundet. Ikke? Altså, der kan man bare sige, det, det kan godt være at, de er måske ikke ser nødt og at brandbiler. At, og det er bare der, hvor det er vigtigt, at der er nogle forskellige tilbud, alt efter, hvad for nogle grupper det er, vi snakker om. Jeg synes bare, T det, jeg synes bare det lyder lidt ærgerligt, når man, når man har fået fat i dem, efter de har gjort noget, og man så har muligheden for at, at, at lave noget med dem, og få dem til at ud i samfundstjeneste, så ser det som, at man kan åbne en dør for dem, for at man kan få dem rettet ind i, i, i samfundet på en ordentlig måde. Og så lyder det bare som for mig om, at man meget hurtigt kan komme til at skræmme dem væk, at de får en rigtig dårlig oplevelse med at, med at tale, med, sådan, med at være sammen med, med andre borgere. Som... Jamen, bliver man, risikerer man at, man, at man oplever det som, at man bliver straffet? Fordi altså, det er jo meget magtpålæggende for, for Justitsministeren i hvert fald at sige, at det her handler ikke om straf, fordi vi straffer ikke børn det... under 15 under en kriminelle lavælder. Det handler ikke om straf og sanktioner, og det er ikke et system. Det er da en straf at gå ned. Du lige som at sige til sig bare, du skal tage opvasken med op for et ordentligt. Altså det er da en straf at gå ned og skulle og lave noget arbejde, man ikke har lyst til. Så hvis man siger til nogen, du har gjort noget forkert og her er der en konsekvens, så vil man opleve det som en straf. Jamen, altså, jeg kan, ikke ses. altså jeg, jeg kan godt forstå det med samfundstjeneste, fordi unge børn har brug for at være sammen med en sej brandmand og stå og vaske hans bil. Altså, det, han, den her brandmand kan jo være med til at, at redde den her barns fremtid, det han ser op til den være brandmand senere hen. Men at låse men i en lukket institution, synes jeg bare, øh, gør, at det her barn rykker sig langere, længere væk fra samfundet. Og det gør bare, at, at bandemedlemmer har nemmere ved at rekruttere dem, fordi men, samfundet de er ikke viser, skalaen, ikke? at de vil være deres venner, og, og heller ved straffe dem, hvor bandemedlemmer øh, går ud og viser dem på at se, samfundet vil der ikke, men det vil jeg. Men jeg synes, at både det, Dan Bjergård siger med en vis erfaring fra at stå over for nogle af de her øh, ret krasbørstige unge mennesker, i politiet, og som Christina Ruben ser fra, fra sin stol i socialforvaltningen, børn- og ungeindsats osv., er, at man lige præcis er nødt til at målrette sin indsats, og det man gør, efter hvem det er, man har med at gøre. Altså, at, at nogen, der kan man ordne det med at komme hen og... At, at, altså, stakkels brandmænd, de skal jo stort set overtage el-pædagogisk arbejde. Øhm, men altså, de kan måske klare det med den type opgaver, hvorimod andre, der skal der meget mere til... Jeg nævner i flæng, Nedim Yassar havde nok ikke været nok med en brandbil. Hvad? Jo, jo men, men nu skal jeg bare lige mene om, at vi snakker om 12 børn. De kan altid komme. At man kan altid komme ind på dem, man kan altid snakke med dem. Men hvis, Så længe de stoler på dig, så åbner de sig, og så fortæller de også, hvor det er, at det går galt i deres liv. Og jeg kan godt forstå med 15-årige, de har jo et eller andet sted. Jeg var 15, da jeg sagde, at jeg ville være gangster, så kunne du komme med alle de der sanktioner, du havde lyst til imod mig. Jeg var ligeglad, at jeg ville være gangster, men 12 dem kan vi sgu stadig redde. Du stod lidt og nækkede, Tobi. Tænker du, det var lidt det samme med Ja. Vil du også være gangster, du var 15 år? Ja, det vil jeg. Det, det vil man godt. Og der, der, der, der, der kan jo hurtigt blive, at, at sådan nogle straffe, det bare bliver, bliver status blandt sine venner. Sin, altså, det, det var sådan, vi havde det dengang. Og det var jo trist at sige, men det var sådan, det var. Fordi så, ja. Men, men man skal jo også bare passe på, at man ikke sætter lighedstegn mellem at stille nogle krav og så straffe. Fordi det, det er jo ikke nødvendigvis det samme. Og vi hører jo rigtig tit, at en af grundene til blandt andet rockerklubber og bandemedlemmer, de har så stor succes med at hive de her unge mennesker ind i bandemiljøet. Det er jo rent faktisk fordi, at når de kommer der, jamen, så er der kæft trit og retning, og de får at vide, at de skal sidde i en anden klub, og hvis ikke de skurer toaletterne hver onsdag, så er der koporlige afstraffelser og sådan noget. Så det er jo ikke det, jeg siger, man skal, men jeg siger bare, at man skal bare passe på, at man ikke bliver totalt berøringsangst med at sætte krav til dem. I, i forhold til at udføre for eksempel nogle opgaver, altså det, det mener jeg godt, man kan, uden at det skal se som Men. en straf, og det var også det Pape siger. Christian Ruhm, nu stod du og ikke så det var lige før dit hoved faldt af, i enighed med, hvad Dan Bjergård siger. Jamen, det er fordi, jeg er enig, øhm, og, øh, og jeg, altså, jeg taler jo meget om denne her alliance, øh, og en alliance med øh, et kriminalitetstruet barn, går jo også ud på at markere ret tydeligt, det er mig, der er den voksne, øh, og du barnet. Øh, og du og jeg skal samarbejde på en eller anden måde. Men det, det er sådan, fordelingen er, og det skal man ikke være bange for at være tydelig omkring. Øh, og så er, jeg, så er jeg for øvrigt fuldstændig enig i, at øh, vi skal matche, selvfølgelig skal vi øh, skalere øh, de indsatser, vi laver, i forhold til, hvad det er for nogle problematikker, det enkelte barn og den enkelte familie står med. Du Torben, du vil sige noget? Nå, du har bare Nå, du Nå, der, der, der, der, der, der snakket så meget om krav, og så synes jeg bare... At sådan en på at være motivation, fordi at motivation, er synes jeg, er det mest væsentlige i forhold til at, at hjælpe de børn, der er ude i sådan en situation. Fordi du kan stille nok så mange krav til dem, men hvis de på ingen måde er motiveret til at lytte eller, eller samarbejde, så, så hjælper det jo ikke noget. Så man, man burde jo finde motivationen, før man stillede kravene. Har han ret i det, Kristine Ruben? Jeg mener, det er en balance, øh, fordi øh, man kan også være, om man så må sige, så meget i øjenhøjde øh, med, med den unge, så, så, så den unge mister følingen for, hvor du er. Men Dan Bjergaard, du plejer nogle gange at sige, at vi kan altså ikke stoppe banderne og bekæmpe kriminalitet ved bare at lave nogle flere streetbasketbaner og motivere dem. Nej, øh, men, men der skal vi jo også lige skille mellem bandekonflikten, som jo også øh, i vid udstrækning handler om... Øh, om Ja, voksne, der render rundt og skyder efter hinanden. Nå, men det, man ja, gerne vil undgå ja. her, det er jo at rekruttere, og jeg mener, det lykkedes jo at rekruttere nede i sin tid. Og Torbi, du var jo i hvert fald på vejen til at være ret nem at plukke ind i et bandemiljø, ja. da du var ung, ikke? Men, men, nej, men det er også rigtigt, altså, fordi du kan jo være sten på, at, at, at, at mange af dem, som ender i de her bandemøder, de har jo været igennem et hav af kommunale tilbud, hvor de har skulle øh, spille street basket eller øh, tage på ferie og sådan noget. For, altså, de har fået masser af muligheder og tilbud osv., og så videre. Det, skal de, øh, det skal der selvfølgelig også være, men det er bare på et eller andet tidspunkt, så, så, øh, så når de altså et sted, hvor at man må trække en grænse. Christine Ruben, vi har fem minutter tilbage her. Der er et par ting, jeg gerne vil spørge jer om, og nå at spørge jer om. Allerførst er Christine Ruben, hvis Hvis man godt ved det her, når man arbejder med kriminalitetstruede unge ude i kommunerne, og det er ikke et nyt stof, det er jo heller ikke en ny problemstilling, hvorfor er det så, at man nu skal have et udspil fra regeringen til at forklare, at, at det her, det skal, det skal man gøre. Nu skal I gøre det her, som I godt ved i forvejen. Nå, jeg ved heller ikke, om der er behov for et nyt udspil fra regeringen øh, på den måde, men man kan sige, at øh, jeg har læst mig til, at det udspil her læner sig op af fagfolks anbefalinger. Ja. Øh, og øh, og, og det, er jo, det er jo altid velkommen, kan man sige, øh, når, når, når fagfolk reflekterer over den praksis, vi har og kommer med forslag til, hvordan den kan justeres. Men jeg hørte også tidligere sige, at noget af det, du, du tænker kan fungere godt, det er, at det her det bliver forpligtende for, i virkeligheden for den enkelte kommune. Fordi man nu fra regeringsside vil sige, at i hver eneste kommune skal I have sådan et ungdomskriminalitetsnævn. I skal lave de her indsatser. Der bliver også nogle frister på, hvor hurtigt man skal reagere, øh, hvor hurtigt sagerne skal behandles og sådan noget. At det bliver, Der kommer ligesom en løsning, som skal... Alle skal rette ind efter i hele landet. Jamen, det, det giver jo også en mulighed for at ensrette, kan man sige, indsatsen i forhold til udsatte børn og unge, og kriminalitetsråd børn og unge i særdeleshed. Øhm, og det synes jeg egentlig er, øhm, er, er velkomt. Fordi det hæver standarden? Ja, Eller det, fordi det bare bliver ens for alle, ligegyldigt hvor man kommer fra? Det, det, det, det gør i hvert fald, at vi har mulighed for at, at, at, at, at lægge en standard, eftersom der nu bliver, bliver, bliver lavet en eller anden form for, sat en eller anden form for bare. Øhm. Altså lidt som ligesom hvis man sagde, nu skal vi have minimumsnormeringer i børnehaveren, der skal være så også mange pædagoger. Exempelvis. Så vil der sidde nogle pædagoger og synes, tak, fordi nu behøver jeg ikke diskutere det med mine lokale politikere. Nu er det bare på den måde. Præcis. Torbe, du markerede også. Var der en ekstra nej. ting, du ville sige, nej, eller nej. talte jeg bare hen over det? Okay. Øhm, tror jeg, det virker? Eller synes I hellere bare, at de skulle have sænket den kriminelle lavere? Jeg synes da i hvert fald, at det er et bedre alternativ, end at sænke den kriminelle lavere eller? Jeg vil så også sige, at den ligger op til, at næste gang kan man sænke den kriminelle lavere. Så jeg har en lille, idé om, at det er et lille træk de har. Jeg hørte faktisk den tidligere chefpolitispektør i København, Per Larsen, øh, sige, at han læste øh, oplægget lidt, som om man prøver sådan at luske en, en uh, ungdomsdomstol ind af bagvejen. At det, at det er det, der er risiko for. Man kan sige, at det var vigtigt for justitsministeren at understrege, at det her vi ikke i det strafferetlige system. Det her ikke sanktioner, det er ikke en domstol, det giver heller ikke pletter på straffertesten. Til gengæld har man så heller ikke rigtigt de der retsikkerhedsmæssige ting, man har, når man faktisk havner i det strafferetlige system. For eksempel skal afgørelser ved, ved det her ungdomskriminalitetsnævn, de kan ikke ankes. Og øh, man kan have ret til en bisider Men som han sagde Vi skal ikke ind i retsystemet Det tager så lang tid Det der med at man skal have en forsvar Og sidde og forklare at man ikke har gjort det Det der ikke rigtig synes er ved at taget højde for Det er hvis man nu Altså faktisk ikke har gjort det Så, så er det bare politiet der har bestemt det Det har du Nej men det var bare præcis det samme Jeg lige sad og mig over At det er så dem der faktisk stiller sig til dommer Uden man har ret til at have en ordentlig måde At forsvare sig på Og fortælle sin sag Fordi nu har de besluttet det du har gjort så det sådan, det, det viser sig også nogle gange, at det danske retssystem, at, altså, folk, det er folk er indklædet falsk. Det, det er jo sket, ja. at nogen er blevet sigtet for noget, som de så ikke har gjort. Ja, det. er også sket, at nogen ikke er blevet sigtet for ting, de faktisk har gjort. Ikke, Nettie, med Hvorfor skal jeg til mig? Ja, fordi det er det, du er her for. Øh, vores tid er simpelthen ved at være god. Man kan på Justitsministeriets hjemmeside finde øh, hele udspillet til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet alle handlinger har konsekvenser. Øh, ja, det burde jo dybest set være banalt, også for minister. Jeg skal sige tak til vores gæster, Christina Ruben, som er socialpædagog og arbejder med kriminalitetstruede unge. Han gjorde det i vældig mange år, og blandt andet har hjulpet Nedim Yassar, da han skulle forlade bandemiljøet i exit -programmet. Så havde jeg besøget Tobi, som delte af sine erfaringer med at være ung og voldelig og temmelig ustyrlig, indtil det faktisk var noget, der virkede, og du fik dig en studentereksamen. Og nu og også arbejder med pædagogik som pædagogmædhjælper. Så er der en af dem, jeg sagde, som går på pædagogseminaret. Så Dan Bjergård har jeg ikke ret i, at vi går fra politiradio til pædagogradio. Jo, det må vi uh, gøre om næste uge. Længere, Dan. Jeg er glad for, at du var her med din politi fortid, Dan Bjergård. Politiradio er tilbage igen. Og men nu, jeg hedder Marie-Louise Toxvej. Tak for nu. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.